Så allt jag gör efter det här är bara för att eh, eh, liksom jag tycker det är kul att springa. Det mm. kommer väldigt bli bättre än så här. Då var det dags för avsnitt två av Stegvis. Välkomna hit och tack så hemskt mycket för alla hejarop och, och hjälpande kommentarer som jag fått i olika forum. Det här programmet börjar där det förra slutade med Oskar Schäck. Förra veckan så berättade Oskar om vägen till framgång, sin uppväxt och, och hur han fick kämpa. Nu kommer det handla mycket mer om hur man hanterar framgången, sakerna omkring... Och även hur man hanterar motgång. På slutet kommer vi även prata om hur man fyller luckan efter en lyckad elitkarriär. Hur man hittar något annat. När vi kommer in i intervjun så har jag precis frågat Oskar om eh, han har kunnat tjäna några pengar på, på sin löpning. Trevlig lyssning! Eller skulle jag summera mina inkomster efter karriären så uh -huh. eh, så är det ju ingenting utöver eh, utläggen egentligen. Alltså det har gått runt på resor och eh, logi på träningsläger mm. och flygblätter eh, och alltså viss mån eh, vad ska man säga eh, Uppehälle och kost liksom så. Man har kunnat checka på löpningen, leva på löpningen, ja, just men eh, jag har inte sparat att göra det. Så du har aldrig kunnat leva på bara löpningen? Nej. Men det är många som gör det, även de som inte är, eh, som till exempel Mustafa Mohamed som har, eh, mm. som har eh, inte medaljer men väldigt bra placeringar på VM och VM. Alltså en Det är klart, men så skulle jag kunna överlevt. Och, inte leva med överleva. <laughs> ja, men sänkt levnadsstandard lite då. Ja, på äh, sänkt minutlägsnivå så. Och gå runt. Ja, det tror jag. Men får man även sänka ambitionsnivån då, kanske? Mm. Inte nödvändigtvis. det tror jag inte. Snarare tvärtom, kanske att du ja. blir lite mer fokuserad på. Ännu mer fokuserad på din idrottsinne. Varifrån har du fått de inkomster du, du hade i grejer eller? Ja, min klubb, alltså e var ju ganska generös under den tiden som jag har. Från 2003 till 2008. Mm. Så. Alla utlägg hade i. I idrottens tjänst skickat ett omdöme. Ja, och det var ju samma uppläggning. Jag har bytte till heller sen, 2008. Ja. Och, och. Utöver det så har jag haft. Eh, ma alltså material. Fritidig till skor, skor och... och kläder. Ja. Mm. Och det är det du behöver. Liksom. Du behöver ju resor och skor och kläder för att vara en duktig löpare. Men. Eh, prispengar? Nej. Nej, nej. Alltså det. Är... På, på banan är det inga prispengar. Och, nej, och på. Ja, jag har aldrig varit någon duktig halvmala löpare och så. Utan man har fått en. 3,000, 5,000 på en seger check ibland. Och det är för att klara... kan köpa en jacka kanske. Mm. Nej, det är inga, absolut inga... Jag har gjort... sprunger om företags... man har varit lite företagshora, som vi kan kalla den, högskor. När mm. ja, man åker och, och ställer upp för ett företag eh, springer i deras lag, får en 10,000. Och plötsligt resa där och en rolig helg. Liksom. Mm. Men... Eh, det är inga hundratusentals kroner så. Så vill man tjäna pengar så är det inte direkt som heller, utan så heller. Det är ja, svårt att se hur man skulle tjäna pengar på, på landsväg i Sverige. Till någonstans på internationella arena. Ja. Och på gärna då. Mm. Vem, vem, vem har var mest för dig under karriären? Finns det någon person som liksom. Läget mycket till grund för din framgång, förutom dig själv då givetvis. Det, är, det är ju... Ja... Ehm. Den som fick mig till löpare var ju Willy Berggren. Ju. På På ja. Jag var han som öppnade ögonen för vad löpning är för någonting. Mm. Och vilken, vilken typ av löpare som jag var. Mm. Alltså, du är en uthållighetsinriktad kille som bör satsa på längre distanser. Och inte på 8-1500. Mm. Så att, och hans träningsfilosofi har jag egentligen haft med mig i graden hela karriären, från 20 till 30, liksom. Och sen har jag ju skruvat till den med lite mer, alltså hårdare inställning egentligen. Vi, vi kunde ibland lite för, tyckte att det var lite för, att det skulle vara lite för roligt att springa, liksom. Yeah. det är bättre att vi har kul och gör ett bra pass, än att vi gör ett jävligt bra pass Som inte alltid är så kul då mm. Och då tror jag hjälp av Frigbergen yeah. Eftersom jag har under lång tid fått med mig den Av andra i hans Jocke och Musser och liksom inställningen som man har Att det är inte kul att bli bra Den det är ganska ont och där så har så jag ändå liksom haft med med Willys grundtänk och så sen. Men du, du bytte ju aldrig till eh, Willys klubb om man säger så. Nej. Hur kommer det sig att du inte gjorde det som ganska många andra gjorde ju mm. faktiskt efter universitetet. Mm. Det? Ja, det, det man får väl inte byta klubb under gymnasiet va? Ja, då fick man det, det? jaha. Men. Eh, jag ställde dem inte mot varandra när jag gick ut och löpade gymnasiet där, och ja. har hade varit i USA ett år. och eh... Var du i USA? Ja, Aha. kom hem från USA, och liksom ja. vad ska jag göra med min löpning nu då? Och eh... Jag fick delbjudan av Hammarby liksom, att komma och träna med oss, flytta till Stockholm, mm. vi boende och bra träningssällskap och sådär. Ja, jag eh, valde ju ändå sedan att flytta till Umeå ganska udda liksom valen då. Ja, precis. Jag kom in på en utbildning där som eh, jag ändå kände att det här ville jag testa på. Så du, då satte du egentligen utbildningen före Nej, eller? Nej, jag skulle inte vilja se det så heller utan eh, jag såg ju att Umeå är en fantastisk idrottsstad. Även om det är lång vinter så, så går det att med bra skidåkning där också då, som mm. ligger varmt och hjärtat. Och en av Sveriges bästa inomhushallar, om inte den bästa. Så, så där, där bedrev jag ju min träning liksom mellan 20 och 24 års ålder. Liksom. Så det var ju uh, i, inomhushall i kombination med uh, bra skidträning. Så du borde ju från att du var 20 till att du var säg, 27, 25 ja, Okej. Okay. Ja, 26. 21, nej, men fast en 21 till 26 borde du. Okej. Okay. Mm. Fem år pluggade och, och sen jobbade. jobbade. Ja. Och de där åren som du jobbade är, är för mig helt ovillkorligt hur du fick ihop med ja. För vet, jag vet ju att du kuskade runt stort sett hela. Ja, Halva Norrland kanske man kan säga Och sålde, inte sålde jag medicin Men man marknadsför medicin Ja just det Och Reser på ja, 40-60 mil om dagen Ja det var ju ganska ofta över 60 mil om dagen så. Ja. Och det är klart att När jag pluggade i Umeå Tre och ett halvt år Biomedicin Så hade jag med mig ett halvårig från högskolan i Skövde också, där när jag kom hem från, från USA. Så jag fick en magesterexamen i biomedicin. Mm. och Under min studietid så, så var det ju väldigt lätt att kombinera det med elitsatsning. Ja, det är jag så, själv. Ja, jag tror det är. Men... Precis. Och sen eh, eh, säger jag att det är till och klart att få ihop 60 mil i per dag och, och elitsatsning. Och det var det också. Och, och... och ändå hade du den bästa år då nästan, eller i, ja. i alla fall inte <skratt> lika bra Nä, så Ja, absolut. Och jag, jag, jag var ju ganska udda där alltså På det sättet att jag, jag levde ju i bilen eller på i träningsspåret eller så. Och den som fick lida mest för det var väl liksom. Ja, hann ni träffas överhuvudtaget? Ja, vi hade ju ganska mycket tid, hon tränade ju mycket också då Så vi tränade ja. ihop och, och så... Här, så Jag bodde ju mycket borta också då, alltså, ute på hotell i det inlandet och sådär. Och när jag tänker tillbaka på det så, så som du säger, så det hade jag ju en fruktansvärd motivation. Alltså. Den, den ja. kan jag inte se var den kom ifrån egentligen, men... Bor man själv uppe i, i Luleå i februari Och så springer du iväg 8 km ut i minus 26 till Arkushallen Som är en stor 300 meters banan liksom. Och så kör du 10 gånger 1000 där inne Och så springer du tillbaka 8 km i minus 26 då och så. Eh, Käkar du en bra middag på företagskortet och sen eh, Går du upp och kör samma samma sak, eh, inte samma sak, men du kör morgonpass innan hotellfrukos och sen minus 20 också då, utomhus liksom. Så att det, det är ju tufft, hårt liv, men eh, jag tyckte väl det var rätt häftigt, alltså. Att, och leva det där livet att. Eh... Som ett äventyr. Lite grann. Ja, verkligen. ju. Ja. Ja. Kände du det hela tiden? att Det här gör jag under begränsad tid, liksom. Eller var du ja. redo att köra sådär? Nej. Det var jag verkligen inte och det är därför så, så flyttade jag ju på mig sen också. Det var ju rent idrottsliga skäl egentligen som jag lämnade Umeå. Det var det. Ja, för att jag trivdes väldigt bra i Umeå och skulle nog göra fortfarande framförallt nu när man har trappat ner lite på idrotten. Men eh, det, det är ju en jättebra stad för liksom, socialt omgänge och friluftsliv nära en på och riktiga vinterna som sagt skidåkning Jag såg eh, den här dokumentären somras, Medaljens baksida som jag bäste se det är verkligen ingen smickrande bild av eh, elitidrott Nej. och jag har ju själv varit en del av det mm. eh, och jag kände ju en mycket, men inte riktigt allt får jag nog säga och jag har ju varit ett snäpp under till exempel dig och kanske två tre snäpp under då, absoluta Mm. Absolut bästa då i världen. Har, har du upplevt mycket av, av, av medaljens baksida? Inte i form av skador. Nej. Lyckligtvis alltså. För det var ju mycket medaljens baksida i dokumentären handlar om. Ja. Var, hur, hur mycket de får lida i... Det var ju eh, i princip hela Sveriges fridåtselit sa jag att de i stort sett... Deras huvudkost var att vålda mm. Till exempel. Ja, det har inte jag käkat så mycket faktiskt. Men känner du igen dig i det som alltså med, med, med andra? Ja, alltså just det här smärt, att alltid ha ont någonstans känner man ju igen. Mm. <hör> att eh, kroppen är, slits ju ganska hårt av elitträning. Eh, men jag har ju haft så turen då att ifrån, under min seniorkarriär så har jag inte jag varit långtidsskadad. Nej. Jag var ju skadad i ungdomsåren och junioråren mm. och jobbade mycket med de benarbetarna som var svag på för att eh, bli en bättre alltså, seniorlöpare då. Mm. Men eh, medaljens baksida för mig handlar ju inte om, om skador i den bemärkelsen alltså utan det, det är ju snarare det här att du har en ständig trötthet. Alltså, det psykiska ja, nästan, ja. Och, och, och att du inför de tuffa passen är, har en jävligt ångestfylld dag mm. och Ja, ibland dagar innan För att ta, ta, ta de tuffa passen och, och även om du gör tuffa förmiddagspass en lördag Så är du väldigt osocial eftermiddagen liksom Då är det ofta fosterställning och, och eh, välling, liksom. så liksom Den ja. biten känner jag väldigt ja, mycket men det, Ja, men det är, är min faksida för mig alltså Men har du sett mycket, mycket skit? Andra som, som man säger Gått ner sig i stort sett, eller liksom? tänker jag. Ja, eller mm. mentalt också för den del att ha liksom överträning och sånt här liksom. Jag har ju sett väldigt många insnöade alltså, mm. besatta av löpning. Mm. Och det upplevde inte jag att jag har, varit, jag har alltid haft i distans till mitt utövande. Liksom en insikt om varför jag håller på med det. Mm. Och, och vet att jag gör det här för att bli bra. så mm. Medan jag har sett många som har svält sig till framgång och tror att de kan svälta sig till framgång. och Även killar. Ja, det har jag faktiskt. Du har aldrig haft sådana dig själv, är ju Du är ju så smal i, mm. i dig. Men jag är... Nej, jag har snarare haft ord då. Alltså, jag har problem med att käka så mycket för att inte tappa energi. Liksom. Mm. Och. Nej, det. Ja, ja jag har sett. Du måste tänka efter lite med många som, eh, eh, som har tränat skadade och, och misshandlat sina kroppar så. Mm. Det är och drivkraften till det är för mig lite oförståelig då, i ja, alla fall i efterhand så här. När man är mitt uppe i det så, så kanske man inte har så mycket runt omkring då liksom. För jag tycker ju att så här, jag har en lång historik av bortkastade talanger. Mm. Känns det så som har blivit skadade. Eller? Ja, i mm. synnerhet med långdistans liksom. mm. Som de gör en kanonsäsong och sen är de borta i fyra och sen så gör de mm. en hyfsad och sen så är de borta igen. Mm. Det, är det sånt, är det, det smällan man får ta eller? Alltså, det, det, det är så det är med elitidrott eller vad? Nej ja, men det, det tyckte jag Anne sa väldigt bra när han var i medaljens baksida här. Mm. Att det är inte är svårt att hålla någon skadefri, för att eh, det, då tränar man lite softare kanske, mm. och det, det svåra är ju att få någon att utvecklas och inte bli skadad, för att det krävs ju liksom en balansgång mellan, mellan skaderisk och utveckling. För eh, två år sedan ungefär så, så tog du ett ganska abrupt beslut att, ja. att lägga av din vidsattning. Det ja. är det ännu längre sedan? Två... Ja, det är ganska precis två år sedan. Ja, mm. 2010 på hösten. Här. På hösten, ja just det. Eh, och du var ju bara 28 år då. Du är 30 nu. Säg bara. Ja, ja men eh, mm. många, just 10 000 och halvmar och 5 000, mm. är ju kanske som bäst i den åldern. Och upp till de 35 egentligen. Eh, och många undrar då egentligen varför du slutade och hur du, hur du resonerade. Jag vet ju att till och med att Ulf Stolfridberg, mm. Han Kommer berättat att han bjöd ut dig till eh, sitt hus i, i Röckere, eller? Björke, ja. Björkeö, ja. Och hade liksom mysat till det och hänt levande ljus och sådär För att över till alla dig. <laughs> eller hur var det? Ja, ja han, eh, han försökte ju verkligen där. Och få mig till insikt om att. Eh... Det här bör jag nog tänka över. Ja. Så varför, varför slutar du? Ja, men jag, jag, jag var tom på, på motivation för att fortsätta vidare. Mm. Alltså jag, jag hade gjort resan ifrån det missade EM-kvalet 2006 i Göteborg på mm. 5000 mot att lyckas EM-kvala i Barcelona mm. egentligen under en fyraårsperiod med race som sikte liksom. Och sen Misslyckades är ju ganska rejält i Barcelona Även om jag var i min livsform Alltså jag har aldrig varit bättre än jag var i Barcelona Så att det, det var andra omständigheter som eh, Gjorde det Jag persade på 1500 Alltså hög på 1500 när jag kommer hem Från Barcelona 344 eh, Trots att jag aldrig varit någon 1500m löpare mm. Och sen gör den här livsbästa finkampen som vi pratat om eh, Någon vecka senare där och jag har gränt mig över, jag missade spurten mot Mussi i Falun där, men alltså den, den säsongen var jag bra på, bra tränad och, och jag såg det här som, fy var, var, jag njöt verkligen av vilken resa jag hade gjort med den träningen bakom mig liksom, för att få uppleva den här känslan av att vara så bra tränad. Uh, och jag, som jag sa upplevde att finkamp på 10 000 är bland bättre än jag har gjort det. Så att jag, jag, jag kan inte bli bättre än så här. Jag har liksom satsat jäkligt mycket under fyra år, års tid. Och jag har inte... Jag, jag, <går> hur jag än ber mig åt så kommer jag inte göra mer så, än att vinna Finkamp eller SM-guld. Liksom. Du insåg den några begränsningar där? På oh, och ja. Det var, ja, och jag hade aldrig vunnit den i Helsingfors liksom, Finkampen. Då. Nej. Så det var ganska viktigt också att få med sig den meriten då. Och, Även om jag missade dubbeln. Så. <laughs> så. Jag, jag har skrivit om det på någon blogg eller på en sån här efteråt också. att jag, mm. jag liksom insåg att det här är. det här Jag kan inte bli bättre än så här. Så allt jag gör efter det här är bara för att. Eh, liksom jag tycker det är kul att springa. Mm. Jag kommer men, aldrig bli bättre än så här. Men har du. Har du ångrat dig? Har du ångrat att du la. För jag vet att det är ju inte det att du liksom fått kul mage och sitter hemma och kolla på vem mest hela kvällarna rätt, utan du springer ju rätt mycket fortfarande varje dag. Ja, Kanske ja, till och med dubbelpass ja. ibland. Nej, det har jag väl lagt ner mig. Jag, jag, jag njuter mycket mer av löpning nu. Ja. Eftersom jag nämnde det tidigare här att den här inställningen som jag upplevde behövdes för att ta det en nivå till. Mm. Den den är något mentalt påfrestande. Mm. Och jag ångrar ju inte att, att jag har valt bort den alltså. Nej. För som jag sa så... Jag skulle kunna ha ett par finkamper till och kanske tagit något SM-guld till. Men skulle jag ha blivit en EM-finalist eller sprungit på 13-25 på 5000 och, och 28 låga på 10.000 så, så skulle jag behövt gå in med den här mentala inställningen i ett par år till. Mm. Och jag hade nog inte blivit så mycket lyckligare av att och, göra 28 blankt. Eller springa, kanske en jämfinal hade varit lite lyckligare. <laughs> Något. <laughs> men, äh, äh, nej. Jag... Men, men har du inte har det inte varit tufft att hitta andra? saker i livet som kan på något sätt matcha den här. Det tyckte jag när jag av att det är väldigt svårt att hitta något som går upp mot att vara liksom att gå in för någonting på det, så 100 procent. Men det kanske du gör något annat? Nej, alltså jag, eftersom du säger jag ägnar fortfarande ganska mycket tid åt löpning. Jo, men du har väl inte samma... Eh, Nej. Du kan inte ha samma inställning när du springer för valbärsloppet som när du springer för kampen så att säga. Nej. Men eh, det är ganska lätt det var ganska lätt för mig att hitta substitut eftersom jag alltid har jobbat mycket då. Mm. Och jag har ett högpresterande jobb på, på alla sätt egentligen som möts på resultat. Mm. och Ja, har du är lite av ett stjärnskott har jag förstått på, på marknadsförings. Är det är En av de yngsta... Yngsta är väl det rätta, eftersom branschen har blivit för lite så. Ja, är det, är det det eller är det att du är duktig? Nej, men det, det är ju... Som sagt, de, branschen krymper ganska ordentligt, ja. branschen ja. Och de som blir kvar är de erfarna och de hungriga och duktiga. Och du är en av de hungriga. Ja. Så du känner att du har det är det du satsar på nu istället för... Och sen har jag ju fått iris nu. Ja, och så har vi köpt hus, ju. Ja. Så mm. att det finns mycket att lägga tid på. Alltså. Ja, men man kan lägga tid, men man kan. Alltså, det är skillnad på tid och tid, tycker ja. jag i alla fall. Ja. Tid för att man måste och tid för att man verkligen, verkligen, verkligen vill. Ja, men jag, jag tycker det är jättekul att renovera hus. Alltså, ja. Och se hur, hur det växer fram till en seger, liksom. Och. och... Men vad vad, känner, vad, är, vad är den egentliga drivkraften? Är det, är det att tjäna så mycket pengar som möjligt? Eller är det att ha så fint hus som möjligt? Eller? Ja, det är att ha så gott liv som möjligt, ja. Och i det ingår ju en del pengar, ja, för mig i alla fall. Ja. Sannolikt för att jag har fått känna på hur det är att tjäna dem, liksom. Ja. Jag diskuterar faktiskt med. Vad är det? diskuterar med, med. Någon kollegor i branschen. att de som säger att. Man inte blir lycklig över att tjäna pengar liksom. Mm. De har ofta kanske, kanske inte känner på hur det är att tjäna pengar, jag vet inte. Men... Så för det, är det viktigt för dig att ha en, du har ju en väldigt fin bil <laughs> och, en, och du har ett fint hus på fin adress och så vidare, eh, välskött, trädgård. Är det viktiga saker för dig? Jag, jag tycker det är kul att, eftersom det, för mig är det ett gott liv liksom. Mm. Men det är inte viktigt alltså att jag skulle bevisa det för någon annan. Nej. Absolut inte. Men ja, för, för min egen del så, så känns det ju bra. Alltså. Mm. Och har det gott ställt. så. Mm. Det var ju en... Min pappa jobbade på Parsley Nyheter, Parsley Tidning. Aha, okay. Och det var tydligen en lista där på de som tjänar mest i partiet. Under 30 år. Och Som du toppade. Jo, tydligen var det så. Eller om det var GT, jag kommer inte ihåg. Ja. Så uppenbarligen tjänar du väldigt bra. Är det, vad känner du? vill du svara på det? det <laughs> <laughs> har ni provisionslön kanske? Ja, det har vi ju i viss mån. Mm. Men jag tror den listan handlar nog mycket om att jag bytte jobb under 2011 också. Ja, det var Så jag fick så ett rejält vara... avgångspaket på en halv miljon nu men. Eh, det, det, nej, men jag. Jag. Tjänar väl en. Eh, 600 000 i år, liksom. Mm. Så att det. det, det är, men, du är nöjd. Men, ja, men det går åt, kan jag säga. Ja. Jag. Jag, eh, jag lever upp pengarna. Ja, det vet jag att du har sagt så mm. gång att Det, det är inga del att spara på. Det är ingen del att spara på pengarna. Nej. Du bränner dem. Ja, det gör jag. Det vet aldrig hur gammal du blir. <går> det blir. Och, Nej. Och, och då kommer vi kanske in på det som kanske är lite jobbigast att prata om. Och det är ju vår, vår gemensamma kompis ja. Thomas, Thomas Johansson. Ja. Som, som kanske, kanske färgat dig i den inställningen lite Han gick ju bort för två år sedan. Ja. Och ni, ni träffades väl i ja Ja, och precis. Ja, vi, vi, vi hade ju god kontakt innan han flyttade till Umeå, jag mm. Mm. Eh, Och jag träffade dig via Thomas, kan man säga, också. Faktiskt. Ja, vi träffades i Umeå någonstans. också ja. kvällen här. efter att jag blev tillsammans med ja, en min, nuvarande min, sambo. Ja. Eh, hur, hur, hur känner du tänker du mycket på Thomas? Ja, det är intressant att du, att du tar upp det För jag, jag, jag tänker ju väldigt mycket på, på Thomas, alltså. Mm. Och precis där jag säger så är han som har, alltså en av dem som har tagit med mig den inställningen att du vet hur gammal det blir mm. uh, Och jag var så mitt uppe i, uh, i, i elitlöpningen när jag flyttade till Göteborg 2008. Mm. Och då bodde jag ändå granne med Thomas uh, Alltså i Lunden i Göteborg. Mm. Och uh, det... Uh, Tyvärr måste jag säga, så, så hade vi inte så mycket tid tillsammans där Nej. i Göteborg som vi skulle kunna ha haft eftersom jag satsade så mycket på löpning och jobb. Och eh, jag. Alltså Thomas var ju inte riktigt i eh, riktats, det var nu så mycket skadeproblem annars jag hade tränat det var mycket ju mer ihop. Precis, han cyklade mycket på ja. den tiden där. Eh, Men eh, alltså han är ju definitivt den som, som jag har mest lika sina intresse med eh, som, som finns i, i min omhängningskrets i Göteborg. Mm. Hur skulle du beskriva honom? Vad vad är det som är så vad som var så speciellt med Thomas? han var ju alltså ha, han han kändes också som att han han levde upp livet lite liksom. Alltså han, han sparade inte på någonting. han angjöt av livet och, och Älskar ju liksom alla, alla utmaningar som, som fanns i sig allting och allting och gick in med till 100 också. Då. På samma sätt som, som jag kan spela mig själv i, i honom liksom. mm. eh, Och så gillar han krogen också. Mm. Och, och, vi, vi har ju mycket grejer som, som vi har gjort också. Som du skulle kunna få exempel istället för ledalder. På dummaste vi gjort ja Ja, det har vi. Och den, den hamnade jag aldrig liksom riktigt utveckla i Göteborg. Nej. Utan för då var jag så uppe i löpningen. Mm. Och där saknar jag honom liksom varje vecka. Då. Jag har ju inte kunnat undgå turbulensen som var i vintras. Där, där många... Tyckte att det krävdes en ny förmåske en för svensk löpning. Ja, just det. Fulltid. Ja. Det eh, var förbi och sådär. Och jag, jag vet att du skrev ett långt eh, inlägg om det där dessutom. Så du kanske känner att du har sagt vad du vill ha sagt. Men jag vill ändå fråga. Vad, hur, hur ser du på svensk? Liksom, framtiden för svensk löpning. Gör vi, gör vi rätt eller? Vad kan vi göra annorlunda? Jag tror det. Alltså... <hör> Jag har nog fått fram en hel del, både i det jag skrev där, men, men det vi har pratat om här idag också. Ja. Att det, det är inte bara en, en insikt i, i bra träning som jag blev krävs, alltså träningslärare för att bli en internationell mästerskapslöpare. Ehm, som jag sa, vill skicka med mig. Och, mm. och, och det skrev jag i min artikel också, att det finns så enormt mycket kompetenta tränande i säger. Alltså som, yeah. som har Expertis inom styrketräning Och mjölksyra och tröskelträning Och snabbhetsträning Och löpteknik liksom, det finns hur mycket som helst Men, men det jag upplever Saknas Och som är anledningen till att, att jag Sökt mig till, till Friberg det, det är ju inställningsfrågor då. Att det är en dimension till Som, som jag Upplever är nödvändig För att för att ta de svenska löparna idag ut till den internationella arenan, alltså. Det, det finns mycket större talanger jag har. Alltså det, nu ska vi inte prata talanger från förr, men, men eh, det har funnits talanger genom tiderna i svensk löpning, men idag finns det eh, namn som eh, som jag upplever har potentialen att ta svenska rekord både på 8 och 1500. Eh, det är svårt att se de här talangerna för Svenska rekord på, på 5 och 10 000. Jag tror Mussik kan ta 10 eh, med den Av den anledningen att han, att han har en inställning som, som upplever krävs ju. Och, eh, Så du menar att eh, de som kanske hade större talang än vad du hade, om de hade haft din inställning också, till exempel. Så hade de kunnat gjort äh, säg, 28 logga. Fycken på Git. Ja. ja, helt klart. Mm. Så. Ja, så Ulf, jag tycker. Uppslägger ju... ni rätt där? Alltså. Jag, jag läste en ganska bra artikel av. Äh, det var ju Grandes Words, tror jag, om Isabella Andersson. Mm. Och hon är också ganska dedikerad och uttrycker att eh, talang inom löpning är ju inte att vara en, en talangfull löpare på sättet att röra sig eller sättet att eh, kunna tillgodogöra sig till träning utan det är förmågan att fokusera mm. och, och vara bestämd över att nå dit du vill mm. och jag som jag skriver i min artikel också så har inte jag träffat någon inom Löpa Sverige som har den förmågan som ordförande i det avseendet. Att eh, fokusera på rätt saker för att bli upp till löpare. Mm. Eh, och jag tror att, eh, och det, det avslutar min, min artikel om också det här, att eh, de som eh, verkligen alltså vill testa på den internationella arenan. Mm. Så, så bör de söka sig till, till den erfarenhet som han både har byggt upp eh, i träningslära. För där var, har jag upplevt att han har lärt sig väldigt mycket under de här tio åren som, som jag har liksom varit närmare honom ändå. Eh, och, och har fortfarande en stor nyfikenhet på träningslära. Eh, men eh, sen, sen har han absolut inte någon komplett träningslärare så utan Jag har många andra i sig som, som jag tror har bättre insikt i styrketräning och och teknikträningens betydelse för för en duktig löpare. Det finns ju många som säger att Ulf äh, <coughs> kanske inte är den, är den bästa psykologen för en för en ung löpare. Alltså just att uh, att kunna kunna motivera. Hur tycker du hur har du upplevt det av som Alltså jag, jag måste nästan säga tvärtom där då. Ja. Men, men det är återigen beroende på att man passar med Friberg så gör man inte. Mm. För att eh, han klargör vad som krävs för att ta sig till en OS-final eller vad var Säger det? Sanningen på ett sätt. precis han, han lullar inte in det i, i, i glädjefulla termer på, på det sättet. Och det eh, Jäkligt svårt att som 16-17-åring ta det. I synnerhet om du inte har en inre övertygelse om att det är det du vill. Så, så det tror jag att han, han har bränt en del talanger på det sättet då kanske. Mm. Som, som kanske i ett senare skede kunde... Mm. Äh, ha i, att <laughs> Fribe kunde få ta sig hånden lite senare då. När de har fått ja, den här ja. övertygelsen om att de, att de vill bli bra. De bestämmer för vad de vill på något sätt Ja, ja. ja, ja ibland känner jag att äh, svensk löpning speglar äh, svenska samhället i stort på något sätt. Att det, är, det är På något sätt, förutsättningarna finns här i Sverige, men, men vi är så halkar vi efter äh, i saker och ting. Äh, hur ser du på svenska, om vi byter spår här litegrann, mm. hur ser du på svenska samhället? Vad, vad skulle du vilja förändra där? Eller hur? hur röstar du, om vi börjar där? <laughs> uh, ja, jag, jag röstar blått ju, ja, men inte nödvändigtvis för Moderaterna. Nej. Utan uh, jag tror det blir Folkpartiet kanske. Ja. I nästa val här. Det... Och i, i svenska samhället så, vi blir för bekväma ju. Så om man, man har varit i, i tem och tränat där och sett vad de blir för mm. så, så det är det ganska enkelt att förstå bredden och toppen också. Här, vi har det för bra i västvärlden generellt, du springer för det, det, är självförverkligande. Och eh, inte några speciella ekonomiska drivmedel, men redan det, det där så, så drivs de av ett eh, mycket bättre liv och möjlighet till en framtid för både de själva och deras familjer och släktingar. Så, så hur ska vi få samhället till att bli eh... mer löparanpassat? Nej inte löparanpassat, <laughs> men, men att bli inte ä... halghåra. Jag menar inte nu med löpning, utan det största allmänhet, löpningen, eh, mm. största allmänhet, samhället, liksom. Ja. Um... Nej, men det, Nej, men jag, vi vi visst... började ju den här strålstunden där, liksom att jag har ju byggt upp min grundkondition i, i cykleskogen mm. och det är få som gör det idag, mm. upplever jag att de sitter med sina iplattor istället liksom och ähm, de blir skjutsade till äh, hockeyträningen eller till äh, fotbollsträningen och cyklanderi själva och de äh, blir omplåstrade så fort de det går lite emot. liksom. Oj, var det jobbigt idag? Äh, Nej, då ska du inte äh, fortsätta liksom om du tyckte det här var jobbigt. Mm. Så att äh, lite för mycket äh, daltande kanske. Ut med, med, med ungdomar. I största allmänhet. I största allmänhet. Så du står på Jan Göklunds sida här med skolan? Ja, men det är ju lite så. Ja. Jag, jag håller med mig mycket där han säger att det är där framtiden formas liksom. Mm. Jag tror det är dags att, att, att, att runda av den här intervjun. Ja, det har varit eh. ju jättekul att få dra upp lite gamla minnen. Ja. Ja. Innan, innan vi slutar, jag skulle vilja fråga, är det någon eh, du skulle vilja att jag intervjuar i, i Läpa Sverige där, Som du skulle känna att det skulle vara kul att höra mer om henne eller, eller honom? jag måste nog tänka lite på det här, mm. men ja. alltså, som jag sa så, vi två som har sprungit mästerskap på löpagymnasiet i det. Mm. Mathias Claesson är den andra, mm. det skulle vara lite kul att höra vilken resa han har gjort, det känner jag. spontant Ja, spontant. Ja, spontant. Och, lite vad, och lite vad han tänker och har tänkt igenom sin karriär, ja. den har inte gått åt eh, spikrätt uppåt om man säger så. Nej. Men han har ju nått långt än om toppen. Ja, tack, tack, för dig, tack. Tack, tack, Ja, det var alltså intervjun med Oskar Schäck. Hoppas att ni tyckte det vart intressant att lyssna på, på Oskar och mig. Jag tycker själv att Oskar hade väldigt mycket intressant att berätta, i synnerhet för För unga löpare som, som kanske inte vet hur det är att. Eh, elitlöpare på toppnivå. Eh, nästa vecka så blir det minst lika intressant skulle jag vilja påstå. Då kommer Hanna Karlsson på besök. Eh, och hon kommer att berätta om sin karriär och varför just hon lyckats så, så bra som hon gjort. Eh, med bland annat 7 SM-guld. Eh, hoppas att ni vill lyssna då också. Och ni vet väl att ni kan prenumerera på den här podcasten. Eh, på hemsidan och adressen till hemsidan är stegvispodcast.blogspot.com Uppe i höger hörn finns det att man kan klicka. Subscribe tror jag det står. Tack så mycket för att ni lyssnade och på återseende.